Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna kära lyssnare till programmet Toner och tankar. Det är så trevligt att veta att det är några som lyssnar på lite olika håll. Häromdagen när jag kom tillbaka med tåget till Norrköping station och väntade på bussen. Efter gudstjänst i Skänninge där jag är på en del söndagar så mötte jag två damer som stod och väntade på bussen, samma buss som jag. Och de berättade att de hörde mina program. Det där värme hjärtat. Ofta på radio numera så hör man väldigt mycket om hemsidan och hemsidan. Och jag bara nämner att mitt program ju också finns på min hemsida www.ingvarholmberg.se Och där finns ju också kontaktuppgifter så att om du vill höra av dig att du lyssnar så skriv gärna en rad där. Där kan man ju höra programmen när man själv vill. Musiken i programmet börjar med kredokören som sjunger gospel på svenska. Sun Erkenstam är solist och låten är I'm gonna lay down my burden men på svenska Jag kommer lämna alla bördor. De sista dagarna har det varit soliga höstdagar, helt otroligt vackert. Det var välbehövligt, mulet och regnigt i rätt många dagar. Men också så välkommet när blå himmel och sol och allt det vackra med höstfärgerna syns ute i landskapet. Vare sig man åker östgötarpendeln eller bil eller ute och promenerar. Vi har härlig gladias musik med The Brentwood Jazz Orchestra. Just a closer walk with thee. Jag vill vandra nära dig. ska få höra några höstdikter av mig i det här programmet. Jag skriver ju lite dikter. Inte så märkvärdiga, men jag läser dem ändå. Det här skrev jag för ett många år sedan. trädrikedom. Nys Nyss beräknade man antalet träd i vårt land. Och en är Sverige rikt. 15 000 träd för varje invånare. Och nog vet jag vilka som är mina Under många år har jag skapat min kollektion Av ekar och tallar Askar och bokar Och du skulle se min jättelika Idegran i Karlskrona Eller min fem meter höga en utanför Jönköping Och alla mina rönnar sen Mina tiotusen rönnar Du skulle se dem om hösten. Och nästa dikt också för ett många år sedan Röda rönnar Rönnarnas rad i höstlandskapet En drottningsrubinhalsband Överdådiga granatsmycken För alla att se Frukter mest för ögat Förtjust smakar jag, frossar jag utan att bli mätt. Och den tredje dikten heter lite. Försök till fyndighet i lön. Det som också betyder i hemlighet i löndom. Växer omärkligt.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 Skriven, eller så sjungen här av Josefin Torstensson. Hösten är här, färg i gången. Du är det skön att låta själv Det som Så blir det två höstdikter till. Jag har lite nyare datum. Askelöv och Lönnelöv. De här två dikterna som kommer nu skrev jag i Vetlanda under Vetlanda åren 1997-2013. Askelöv och Lönnelöv.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 Segla iväg Och landa på klippan Och nästa dikt heter Korset på kyrkogården Lite apropå att den här veckan Är det helg i slutet Då det smyckas Gravar och många går Till kyrkogårdarna Och det här upplevde jag När jag promenera en sommardag på en av kyrkogårdarna i Vetlanda och så kom de här tankarna till mig Korset på kyrkogården ger på ett sätt intryck av det slutgiltiga men när jag tittar närmare är det i alla fall livet som segrar Mossan kryper friskt omkring på den hårda ytan. Namnet har börjat blekna, men den rosa floxen finns där, kommer igen varje år, växer hög. Namnet i livets bok lever för alltid. Och vält korset om ni måste, ni gravskändare, Vilan hos Gud kommer ni inte åt Den som lever och dör med Jesus är alltid levande Korsen vittrar sönder Men hans kors har skarpa, färska ytor Livet segrar En älskad psalm lyssnar vi till Av ditt kors och det är inspelat på Strängmusikfestival i Huskvarna 2008. Nu ska vi höra Viktor Klemenkos tolkning av den älskade sången Jag har hört om en stad ovan molnen. Och Viktor Klemenko, den här finsk-ryske sångaren som har en sån allsidig och mångsidig röst från djup bas och hela vägen upp ända till fantastisk Eh, falsett sång i högsta sopran Lyssna och njut en av önskesångerna Jag har hört om Ovan molnen, ovan jordiska dynghölda länder Jag har hört om de så ljusa stränder Och en gång, tänk en gång, är jag där Och en gång, tänk en gång, är jag där Som sorg, som neri, som strider, och där ingen av sjukdomar eller lidande. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Så fortsätter vår följetong Georg Herrens revolutionär av Iva Lundgren. Det är avsnitt 22 och uppläsare är Sibylla Pettersson, Vetlanda. Det dröjde inte länge förrän det blev dags för dop i Betelkapellets dopgrav den 23 januari 1926 meddelar Nya Värnamo-tidningen Betelförsamlingen i Värnamo ämnar i morgon förmiddag klockan 11, har dopförrättning i sin nya lokal. Enligt vad vi erfarit är antalet dopkandidater mycket stort, varför akten troligen måste upprepas någon kväll i nästa vecka. Tre dagar senare kunde man läsa i samma tidning. Dopförrättning hade Betelförsamlingen på söndagen anordnat i sin nya lokal. Statsmissionären G. Lagerström från Stockholm förrättade den högtidliga akten. Av kandidaterna vore nio från Småland Stena, två från Broaryd och fyra från staden. tillströmningen var så stor att ungefär hälften fing att vända om utan att komma in. Det var första gången troendedop tillämpades i Värnamo i varje fall i en gudstjänstlokal. Församlingen hade då ännu inte installerat varmvatten i kapellet. För att få varmt vatten vid dopet var man hänvisad till att köpa det från mejeriet. Och det kördes i stora mjölkflaskor på hästfussar till kapellet och skältes ner i dopgraven. Eftersom dopförrättningarna kom tätt, vanligen varannan vecka, blev detta väldigt obekvämt i längden och man började fundera på något annat sätt att få fram varm Så småningom fick en plåtslagare i staden i uppdrag att konstruera en panna som skulle installeras i dopgraven. På så sätt skulle man kunna elda direkt i dopgraven och få vattnet uppvärmt på platsen. Men det skulle snart visa sig att inte heller det var någon lyckad lösning. Sjunger i vårt bröst Halleluja Och frågar du min vän var denna källa finns Så svarar vi med fröjd på Golgata Ja. Han har fortsatt att arbeta på och byggna snickerier på dagarna och vara ute och predika på kvällarna och under helgerna. Han hade nu inte bara församlingens verksamhet i staden att tänka på utan fick ständiga kallelser till platser runt omkring. Och överallt växte det upp nya grupper av andedöpta kristna som i sin tur vann fler människor. Väckelse-elden flammade och brann runt om i Smålandsbygderna. På flera platser skaffade man egna lokaler och bildade utposter till församlingen i Värnamo. Så småningom blev många av dessa lokala grupper så stora att de i sin tur kunde ombildas till självständiga församlingar. Detta till trots fortsatte det totala medlemssamtalet i Betelförsamlingen i Värnamo att stiga. Trots att Georg fick ägna sin mesta tid åt praktiskt arbete välsignade Gud hans insats så att han kunde uträtta mer än många som på heltid ägnade sig åt Guds ordstjänst. Fortfarande hade han kvar mycket av sin revolutionära och proletära stil. Det mod och den aggressivitet han hade lärt sig som lärjunge till Hinke Bergegren och Kata Dahlström satte han nu in när han gick till Storms mot djävulen själv. Han var inte rädd för att ropa ut att han fortfarande var en proletär men han slog samtidigt fast för sina arbetarkamrater. Att det behövdes en mycket mer djupgående revolution i samhället än att bara stötta borgarna för att nå fram till det samhälle av broderskap och frihet som de gemensamt ville skapa. Det var en förkunnelse som vädjade till många av samhällets utstötta och misslyckade. Utsypna alkoholister lämnade sina liv åt Gud i Betelkapellet och blev förvandlade. Poliskunder blev skötsamma och började leva gudfruktigt och vinna sina närmaste för Gud. Alla förenades i församlingen till en enda stor familj som upplevde djup mänsklig och andlig gemenskap och blev till en oövervinnlig stormtrop för Guds, Guds rike. Själv hade Geo för länge sedan gått runt till sina gamla vedersakare och bekänt sina synder för dem. Han berättade för den ena direktören efter den andra om sina sabotageaktioner och vem det var som legat bakom de anonyma hotelsebrev som det fått. Ja, vi visste nog att det var Gustafsson, sa direktörerna. Vi förstod nog att det måste ha varit Gustafsson. Och en av dem som kände sig lite extra berörd av Georgs uppriktighet lade till. Jag har kostat det så här mycket att komma till himlen. Hur ska då jag komma dit? Förtroendet för Georg och för pingstänernas arbete växte så liga i staden och runt om i bygden. Det blev allt vanligare att... Eh, stängde fram en häststjus eller en bil till fabriken med någon sjuk människa som ville ha Geoys förbön. Och rätt som det var kom någon av arbetskamraterna till honom och sa Du, Geoys, jag skulle också vilja bli frälst. Pris för Gud, svarade Geoys, då går vi upp på loftet och ber till Herren. Och så sjöng de båda arbetskamraterna ner på knä i sina dammiga ovråler och anropade himlen om syndernas förlåtelse och rening i Jesu blod. Och så gick ljuset upp i ännu ett hjärta och en ny kämpe var vunnen för den stora revolutionen. En dag körde det fram en dröskbil till fabriksentrén. Direktören tittade ut genom fönstret och sa sen till Georg. Den där ska till dig. Det är ingen som är ute i affärer. Geo gick ut till bilen. I baksätet låg en till synes man. Chauffören klev ut och presenterade sig. Det var hans far som var så allvarligt sjuk. Han hette Lund och bodde i Tannåker, ungefär fyra mil söder om Värnamo. Fadern hade drabbats av blodförgiftning och sonen hade kört honom till Flahultagubben utanför Jönköping. En resa på ungefär 10 mil. Men när Flahultan fick se den medvetslöse mannen svår han och fräste Vet ni inte att jag inte befattar mig med lik? Trots att han var berömd för att kunna bota blodförgiftning med sina supar och salvo vägrade han att hjälpa den sjuka. Det var inget annat att göra än att resa hem igen och invänta det oundvikliga slutet. Under återresan sa sonen till sig själv att den enda möjlighet som finns kvar är att åka till Georg Gustafsson på snickerifabriken. Och nu var det där. Georg tittade än en gång på den sjuke Sedan klev han in i baksätet. Den enda olja han hade till hans var vanlig bomolja. Men med den smorde han den bortdomnade mannen i Jesu namn enligt föreskriften i Jakobs brev. I overall och trätofflor böjde han sina knän vid hans sida och började bedja att sjukdomen skulle ge vika. När Geos händer rörde vid honom, slog han upp ögonen. – Var är jag? – Du är hos Erik Gustafsson. Han ber för dig, svarade sonen. – Tack och lov, mumlade den sjuke. Efter en stund åkte Lund och hans son vidare mot hemmet. Innan de kom dit var fadern fullt återställd. Han lät sedan döpa sig och blev under många år en av stöttepelarna i pingstförsamlingen i Tanåker. Vid ett annat tillfälle talade Gud till Georg där han stod i sina sysslor på fabriken. Du ska åka hem och resa upp Ragnar i Jesu namn, sa rösten. Georgs bror Ragnar hade då en längre tid varit sjuk i ledgångsrematism. Han låg nu hemma hos föräldrarna i Karlsfors och hade inte kunnat gå på flera månader eller bruka sina händer som var så förverkade att fingrarna hade krökt sig upp mot händernas utsidor. Läkarna hade sagt att det var ingen idé att besvära dem mer med hans fall för de kunde inte göra mer för att hjälpa honom. Georg fick chefens löfte att vara ledig några timmar och gav sig iväg till Karlsfors. Ragnar låg blek och modlös i sin säng när Jeoj kom. Jesus ska hela dig och resa upp dig Ragnar. sa Jeoj. Nej svarade Ragnar. Jag orkar inte leva längre. Be istället att jag får gå hem till Gud nu. Nej Ragnar. Gud har sänt mig till dig just nu. Och han ska bota dig och satte sig vid sjuksängen och läste Jesaja 53 om att det var våra krankheter Jesus bar och att vi genom hans sår blir helade. När han böjde sina knän kom Guds kraft över honom så att han började bedja med röst. Gång på gång vände han sig till sin bror och ropade Stå upp och var hellbrejda i Jesu namn. Nej, jag kan inte, grät Ragnar. Så fort gick det. Och ge och ropade att Jesus sagt att han skulle stå upp. Och Ragnar grät och svarade att det inte gick. Till slut satte han sig i alla fall med en ansträngning upp i sängen. Och med möda fick han benen över sängkanten. Fötterna hängde som vanställda klumpar. Allt för uppsvällda för att gå ner i ett par skor. Må Kristina var där och hjälpte till med att klä på honom och dra på honom strumpor Hela tiden upprepade Jehoi Jesus säger att du ska bli frisk, han ska resa dig upp Ragnar satte ner fötterna i skorna men kom inte längre till skoskaften Men hans mod växte medan Jehoi prisade Gud för seger Nu hade Ragnar skorna på sig och skulle försöka resa sig upp. Han lade sina händer i Geoys för att få stöd och i samma ögonblick gick den helande kraften genom hans kropp. Svullnaderna försvann, lederna rättades till, fingrarna återtog sin normala form och ställning. Han var fullt frisk. Gissa om det blev jubel och lovprisning i hemmet i Karlsforsk. Från den dagen fick Ragnar vara till oavbruten välsignelse. Det var som om strömmar av levande vatten alltid välde fram ur hans innesta. En annan gång blev jag kallad till en bondgård i Gällaryd. En dotter i huset hade varit förlamad och legat till sängs i över tio år. Nu hade föräldrarna hört talas om det under som följde i Geos verksamhet och bad honom komma hem och bedja för den sjuka flickan. Geoj beställde en drostbil för att åka dit. Den tidens bilar hade som bekant högt i tak och denna droska var inget undantag. Över vindrutan fanns det till och med plats för en blankpolerad bräda. När Geoj satte sig till rätta i bilen föll hans ögon på bräda. Till sin förvåning läste han orden: Jag ska låta henne stå upp igen. Vad är det här, tänkte han, och ned sig i ögonen. När han tittade på bredan stod texten kvar, precis som förut. Han såg sig omkring. Allt verkade vara normalt. När han tittade på bredan över vindrutan lyste det mot honom: Jag ska låta henne stå upp igen. Till slut vände Geo sig till chauffören. Vad står det på den där bredan över vindrutan? Chauffören sneglade upp. Ja, ingenting, sa han. så." Men under hela resan från Värna på till Tjällery såg Geo den oförklarliga texten stå kvar på bredden. Geo kom fram till gård och blev mottagen och visade in i husets finrum dottern låg nerbäddad. Frun i huset hade dukat med bästa kaffekopparna på bordet och plockat fram sina godaste kakor. Georg hälsade på den sjuka och när han lyfte ögonen såg han att det på väggen över hennes säng stod skrivet med bokstäver: Jag ska låta henne stå upp igen. Han satte sig vid sängkanten tog fram sin bibel och läste för flickan och bad därefter en kort bön. Så vände han sig till den sjuka. Nu ska Herren resa dig upp och jag ska gå ut ur rummet när du stiger ur sängen. Föräldrarna stirrade på honom men Geoj lämnade dem och gick ut i det angränsande rummet. När han kommit dit hörde han föräldrarna ropa. Men barn, vad är det som har hänt? jag vände sig om och tittade in i finrummet. Flickan som inte kunnat gå på många år gick glädjestråland runt runt omkring kaffebordet medan föräldrarna grät och inte riktigt kunde fatta det otroliga som skedde inför deras ögon. Den unga flickan blev fullständigt frisk och ännu ett levande vittnesbörd i bygden om evangeliets gudomliga kraft. I programmets andakt så vill jag ge tre rubriker, helt kort. Graven, hoppet, friden. Alla helgen ligger framför oss med gravsmyckning, minnet av de kära som har lämnat det här livet. och Kanske finns det sorg eller obearbetade relationer det finns kanske också ganska mycket rädsla för det okända och för döden det kristna hoppet förändrar så otroligt mycket jag vill läsa några underbara ord från första Thessalonike 4 några ord som jag ibland läser i samband med en begravningsgottjänst om Jesus har dött och uppstått vilket vi tror Då skall Gud också genom Jesus Föra till sig det avlidna tillsammans med honom Med stöd av vad Herren lärt oss Säger vi er detta Vi som är kvar i livet Då Herren kommer Ska inte gå före det avlidna Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun då ska de som är döda i Kristus uppstå först och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och sedan ska vi alltid vara hos honom Ge nu varandra tröst med dessa ord Säkert finns det rädsla inför det okända, inför döden, inför graven men för den som tror på Jesus och ger sitt liv till honom så förvandlas rädslan till hopp och det leder till frid som är en härlig följeslagare genom livet. Ta till dig Jesus Kristus. Han dog och han uppstod för alla människor. För att befria oss från fruktan och för att föra oss in i det eviga livet. Låt oss be. Tack Herre! För den här veckan, den här helgen med all helgorna som på ett sätt är lite skrämmande och också påminner oss om de kära som har gått före oss ur livet. Jag ber att du ska styrka varje lyssnare med hopp och med frid. Amen. Först ska vi lyssna på Inger Heineborg som sjunger hur ska inte himlen vara då? Saltstängda vågor Mot segelbåten stäv Prästkragar och valmor Mitt bland Det som stod För vart jag vänder mig Så är det underverk jag ser Men du har lovat göra Mycket mer. Tack slutar programmet med tema hösten med en fyndig och intressant härlig sång med Kirsti Esvelsmårsh när hösten kommer. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.